Și un personaj, așa, și ducem lipsă de personaje în fotbalul ăsta care Zic că de vă nu prea mai are. De da, fotbaliși ducem lipsă, da. Dar, <laughs> Dar că, că e mâncar... drăguț? El a vrut să... da pe bune, adică personaje... Să... Ca să fiu cinstit, băi, m-am săturat de personaje din fotbal. Avem personaje în fotbal? nu avem <laughs> Adevărat. Europa FM. Pe aceeași cu tine.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 Hurry up, I'm waiting right now from Uh-huh, you see me in the spotlight Ooh, I love your town Uh-huh, show me what you got Cause I don't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 Bring it back like she loves something. Bring it, bring it back like she loves something. Uh, in the club with the lights off. What you at the fuck Come and show me that you. with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now like you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you at the fuck Uh-huh. Bună dimineața, 7 și 19 minute Bună începem, dimineața Începem, zic, de da. momentul nostru Începe așteptarea. O grămadă de lucruri de spus și de vorbit și de analizat Și astăzi declarația săptămânii fără nicio îndoială Domnul Cădim Popescu Anton Diodone Tăricianu Da, <laughs> da. Cu, cu gargara. cu <laughs> gargara Cu gargara? Da, declarația cu gargara Știți, este peste tot la știri În România toată lumea face gargara cu corupția Zice domnul Tăriceanu. Bă, da. Dar dincolo de declarația asta, că toată lumea s-a oprit la asta, e super spectaculoasă și e o gumănie mare uh -huh. Dar dincolo de asta, domnul Tericianu a continuat Partea a doua declarație n-a mai fost chiar așa analizată Și noi, pentru că suntem atenți la detalii, Ia am să vrea, vrea să vorbim despre asta Deci domnul zice așa, domnul Tericianu. Toată lumea în România face gargare cu corupția De dimineață până seara numai cu corupția în gură stau După care continuă. Toată lumea se preocupă de efectele corupției, nimeni nu vorbește despre cauzele corupției din România, zice domnul Tăricianu. Uh -huh. Acest teoretician al corupției. Normal. Și oh, asta e să vedem că venim la problemă. Continuă. Eu cred, zice domnul Tăricianu, că dacă vrem să avem o administrație care să fie de calitate, cu oameni bine pregătiți, nu putem să ne imaginăm că îi plătim prost și să avem și performanță. Trebuie să există o legătură directă între salarizare și calitatea administrației, spune Călin Popescu Tăricianu la adunarea comunelor din România. Deci se înțelege că de aia este corupție în administrație, că nu sunt salarii mari. Bă, ceva ceva știe el. Da, înțelegeți de deci asta e. Și așa să întreb, cam de la ce salariu în sus, domnul Tăricianu, sunteți de părere că nu mai e justificat să furi? Cam cât să fie așa, să nu mai fie corupție? Păi îți spun eu, te refer la un bugetar de soi. Da. Păi trebuie să aibă mașină de serviciu și el și soția. Nu, și nu a aruncat derizoriu, nu, nu. Filosofia domnului Tăricianu, eu asta este... Că la asta se referea. Se fură, zice el, pentru că nu sunt salarii mari. Bun, deci cam cât e nivelul domnul Tăricianu, peste care nu, nu mai e nevoie să furi. Da? Eu știu așa, eu am avut în viață și salarii mici, și salarii mai mari, și am câștigat și mai bine, și mai pro și am fost și șomer, și am trecut prin toate fazele. Dar eu așa am învățat de acasă. Păi, nu contează cât câștigi, nu furi. Adică, nu faptul că câștigi puțin nu justifică furtul. Dacă câștigi puțin și vrei să câștigi mai mult, păi găsește căi legale. Învață mai bine, muncește mai mult, muncește mai creativ, găsește nișe. Păi faci și tu Făi ce ai ceva. toată viața. Da. Acum vrei să se schimbe la vârsta asta, nici nu știu câți ani are. Deci, Dumnezeu înțelegeți, filozofia dânsul este al doilea om în stat. După aia. Când un primar fură un milion de euro, să zicem, că au fost cazuri, cam cât să-i faci salariul ca să nu fie tentat să fură un milion de euro? Mă gândesc, nu? 2 milioane. În fine, știți cum e treaba asta cu salariile la primari? Da, bun, toată lumea vrea salarii mai mari. Cine poate să spună că nu vrea salariu mai mare? Evident, cu toții vrem să câștigăm mai mult în permanență. Dar în România salariile la bugetari cresc mult mai repede decât salarii de la, salariile de la privat. Și e cartul între aceste două categorii de salarii, este și, uh, și el în creștere. Deci în ultimul an, anul trecut, salariile au crescut cu 18% la stat și 10% în sectorul privat. Da? În 2014, câștigul mediu al bugetarilor era cu 13% peste nivelul din privat. În 2015, cartul a urcat la 16%. În 2016, cartul acesta ar putea ajunge la 23%. Deci oamenii din sectorul bugetar sunt în momentul ăsta, în medie spun, plătiți mai bine decât cei din sectorul privat. Asta sunt datele oficiale venite de la Comisia Națională de Statistică, nu eu am inventat asta. Bun, nu o să cadă aici în capcană, în capcana aia cu unii produc, alții consumă, nu toată lumea în țara asta produce câte ceva într-un fel sau altul. Dar bugetarii medii medie sunt plătiți mai bine decât uh, privații. Deci, practic în momentul ăsta, întrebarea ce vrei tu să te faci când o să fii mare puișor, are răspunsul bugetar. corect. Bugetar. Da, adică eu când eram mic, uh, copiii vreau să facă doctori, uh, Cosmul, auzi? Acum răspunsul va fi bugetar, vreau să în mă, mă fac fost, bugetar. Da, să o Alexandra să vă da? ce zice. Dacă Și mamele o să, dacă nu, mamele o să-și amenințe copiii. Dacă nu înveți bine, da? o să ajungi la privat, nenorocitule, pune mâna pe carte Bun, asta e cu domnul Tăriceanu, care mă rog a făcut ieri o grămadă de declarații bizare și controversate Nu le luăm Domnul Tăricianu se plânge că nu avem un proiect de țară, că ne ocupăm de corupție Păi din cauza corupției nu avem un proiect de țară Adică știi ce? Haideți căutați contractul la Bechtel, domnul Tăriceanu că aveți acces prin sertare Căutați apropo de corupție și de dastea nu Poate că nu mai găsește nimeni niciodată. Da, vorbim că ne preocupă corupția, Păi sigur că ne preocupă corupția. Că se, eu plătesc taxe și îmi fură ăștia toți banii. Așa. Proiectul meu de țară este să nu mai fure banii de taxe pe care îi plătesc. Asta e proiectul meu de țară. Asta vreau să fie proiectul de țară a României. Domnul Tăricianu și domnul Dragnea au alt proiect de țară. Proiectul de țară este să se scape pe ei. Deși sună altfel decât, da? Înțelegi ce vrei din asta? În bună măsură au și reușit să se scape pe ei. Da, Uite în... ce se întâmplă cu ordonanța 13, că a fost primul Stai, până la ordonanța 13 da, mai am că în, în acest senat, al... ca să-l parafrazez pe Marele Caragiale, în acest parlament plin de gugumani, în care fiecare vrea să fie cel din 3, mai avem un personaj care, are, cum, cum ar zice domnul Luca, a luat o opțiune serioasă pentru titlu de cel din 3 guguman. Este șeful senatorilor PSD, domnul Șerban Nicolae. Da, pare pe curăcut. care îl știți, domnul Șerban Nicolae este domnul acela care crede că lanterna de la uh, telefon este pe abonament. Da? Și care a mai spus că nu are rost să grațiezi pe cineva care a furat dacă îi cer și banii înapoi. Asta a fost săptămâna trecută. Că asta? Și clemență da. e asta, când îi dai drumul și dacă vrei să da. iei bani și dacă nu dă bani, îl bași pușcărie. Nu așa. Clemență e să-l lași cu banii furați. Asta e asta... banii, domnule. Bun. Deci, asta este domnul Șerban Nicolae, domne, care este șeful senatorilor și care face legi. În parla... Bun. Ce a spus dânsu ieri, când în Parlament s-a luat în discuție ordonanța de urgență 13 ca să fie trântită? la presiunea publică. În cele din urmă, după o lună de scandal și zvârcoleli, PSD și ALDE nu au avut încotro. Uite, trebuie să trântească și în Parlament Ordonanța 13. Și domnul Șerban Nicolae, care a fost un mare susținător al acestei ordonanțe, care a făcut tot soiul de lucruri acum este evident supărat. Și zice, țineți-vă bine că e noaptea minții. Zice, el a comentat, și zice, pe speculația asta pe care o faceți, că se dau legi și ordonanțe pentru anumite persoane. Deci știți că acuzația la ordonanța 13 a fost că e cu dedicație, ca pentru... să scape. Și el Dar are s a zis, zis dacă tot faceți acuzații că s-a dat ordonanța asta 13 pentru anumite persoane, acum, când se discută abrogarea lor acestor acte, nu e vorba de faptul că cei care o cer o cer pentru condamnarea unor persoane. Hai mă, că a gândit-o pe asta. Bun, și te oprești, știi cum ești, ca și cum... Ai pus frână, e ceva ce nu există Adică, e ca și cum Ai vedea un ligian zburător Bă, te uiți, da, bă, cum zboare lighianul ăsta, știi? Cum noi, o bordură cu picioare Ceva ireal Adică, adică acuzația este, bă, dați legi cu dedicație Da Și el spune, da acum Când anulăm legea Care era cu dedicație e? Nu e tot cu dedicație? Mm. Adică, da, mm. atunci ne acuzați că vrem să-i scăpăm mm. Acum, că anulăm legea asta Ce, ne acuzați că vrem să-i condamnăm? Înțelegeți cum judecă acești oameni, sunt în afara oricărui sistem logic, normal. Aici e real ce se întâmplă. Deci, cum spuneam, este un campionat al uh, gugumăniei în uh, Senat și noi suntem victimele da, dar uite că tu îți permiți să vorbești, că ai lumină de la tine, îți lumina din propriul abonament. Deci, coordonanța asta e așa, eu aici vreau să mă opresc. S-a terminat cu ea sau nu? Se duce în Camera Deputaților și, în principiu, ar trebui, în procedură de urgență, să fie trântită. Am văzut că domnul Tericeanu n-a participat la chestia asta. Da, a fost supărat că, cum a zis colegul Liviu Avram de la adevărul, l-a văzut aseară, undeva probabil că de optică n-a participat să nu o omoare cu mâna lui. Ca să repetăm, care era care a fost identificat corect. Nu voiau în Parlament, nu voiau să mai discute și ordonanța 13. Că era abrogată. Așa, că era abrogată da. de, de altă ordonanță, 14, care fusese atacată în, în, la Curtea Constituțională. Devine... Dacă aia este trântită, da. atunci ordonanța 13 intra automat în vigoare. Deci era, stăteau cu pumnii strânși, poate cine 10 avem noroc, poate avem noroc și dăm vina pe Curtea Constituțională. Și evident că au fost priși încă o dată, pentru că unul dintre sloganurile acestor demonstrați sunt mai multe. Ne-am săturat și celălalt este, vă vedem! Băi, nu mai faceți, băi, potoliți-vă, mă! Băi, luați mâna din borcanul cu legi! Vă vă vedem, băi! Hai nu mai terminați! Cu toată, cu toată lumea dimineața asta, aș vrea să spun că nu are nimeni nimic cu bugetarii. Și nu, nu, da, domne, nu, nu, nu, nu asta, sistemul în sine da, nu asta este defect. Adică au început să vină mesaje de asta. Spun. Cu bugetarii? Nu, da, să repetăm. Nu are nimeni nimic, nimic cu bugetarii și cu faptul că au salariile și că le-au crescut și așa. Nu. Sistemul în sine e defect. Încă o dată, e, discuția este asta. domnule. chiar nu... Păi așa m am învățat în familie și bunica și așa gândesc imensa majoritatea românilor. Băi, nu contează că ai salariu, Un salariu mic nu justifică furtul. Niciodată. Niciodată. Poate în cazul în care mor de foame, dar știi asta, mi aminte de femeiaia care s-a dus la pseudo dezbatere organizată de fostul ministru al justiției Iordache și din sală i-a zis, domne, fiți bărbat de stat, grațiați oamenii, domne că sunt, uite, eu am fiul meu, este nenorocit, moare în închisoare, domne, l-au condamnat la închisoare că murea de foame și a furat și nu m-a întrebat în sală ce a, ce -a furat, furat? domne, de murea de foame. Trei mașini. Trei mașini. Ce ai, pune? Adică asta furi că mor de foame, nu mă, că mor că mor de foame, fur un salam, o pâine ca valjan. Nu, nu trei mașini, adică hai ajuns da. la Muream și de foame și am furat un milion de euro. OK. Busy day în 5 minute cu Moi Securan. Cristețarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Sâmbătă asta de la ora 10 la Di Arc București din strada Uranus 150 lângă Piața de Flori poți cumpăra haine de la super branduri la jumătate de preț. Sunt Andreea Esca. Sâmbătă de la ora 12 suntem și în direct la radio, tot de la Di de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool, să stăm la o cafea și să ne distrăm live în emisiunea la radio la Europa FM. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM.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 Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre tuse. Când ușim, microbii sunt aruncați în aer cu o viteză de 80 de kilometri pe oră. La o astfel de viteză, toți cei din jurul nostru sunt expuși aproape instantaneu riscului de transmitere a răcelii. Aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jurul vostru, ținând tusea sub control cu siropul Tusolitic de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citit cu atenție informațiile de pe ambalaj. Yes! Îmi ia unul nou! It's the motive îți E chiar și atunci când televizorul se strică din senin. Prinde ofertele de Black Friday de iarnă din magazinele Altex și Media Galaxy până la 22 februarie 2017 și cumpără produsele preferate în rate. Aplici fără devenință de venit și poți beneficia de creditare instant. Ai răspuns în maxim două ore sau primești un voucher cadou de 200 de lei. Credex. Un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine.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 Când e vorba de Black Friday, timpul nu contează! Între 16 și 22 februarie, în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro, ai Black Friday de iarnă, cu oferte de senzație! Acum ai laptop Lenovo IdeaPad 200 cu procesor Intel Core i5 și capacitate de stocare de 1 terabyte la numai 1599 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Biri, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 21 și 22 februarie ai zahăr Moș Zaharia 1 kg la 2,89 lei. Hârtie copiator 500 coli 80 grame la 9,79 lei și până la 30% reducere la gama de cărucioare, pătuțuri, scaune auto și de masă. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Pentru cei mici, Dufalac Fruit Poți uita de constipație Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul Ține volanul, dreapta Ia dreapta, mult. Da, băpiță, iau, nu vezi că iau Iau cât pot să iau Nu mai lua, că am ajuns la ANG Bun venit la creditul pe de înainte Va ajut? Ar fi bine, că împingem la creditul ăsta de... Nici nu mai știu de când Vreți să alimentăm cu o finanțare? Am vrea că plătim o dobândă cam mare Dar e de la altă bancă, să știți? Nu-i nimic îl refinanțăm pe loc, fără adeverință Ia uzi, sună bine, nu? Sună bine, da Bobiță, nu Îmi pare rău că ridicat vocea Și mie, facem pace? Pace la ANG, vii și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro Cu toții așteptăm primăvara. Tu nu? Hai la Flanco și descoperă reduceri de până la 1000 de lei la electrocazicele Hotpoint. Frigiderul Hotpoint No Frost cu funcție specială pentru păstrarea optimă a alimentelor este acum 1999 de lei. Flanco! 7 și 35 de minute ascultăm BC la Europa FM cu siguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Văd că domnii Dragnea și Tzuțianu, acompaniați pe alocuri de doamna Firea sau chiar de domnul Tăricianu sau de oricine se mai nimerește pe la o televiziune prietenă, o țin în cum cu multinaționalele care atentează la siguranța noastră națională. În același timp, la protestele organizate de PSD, fie la Cotroceni, fie prin țară, cum a fost cel de la Pitești, oamenii sunt direcționați către o retorică xenofobă extremă. Mesajul de susținere al guvernului a devenit secundar, acum cel mai des sunt auzite acuzații de trădare la adresa președintelui Iohannis. Că și deci trădător de țară. Aceste lucruri, să știți, sunt complementare și trebuie privite împreună. Ele depășesc zona naționalismului și merg către un extremism util inițiatorilor. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Nu e foarte greu de ghicit care sunt țintele acestor inițiatori și care este legătura între Comisia de Control a SRI și retorica de tipul Iohanii Străin, Trădător și așa mai departe. Domnul Suțuianu pare a fi o bizară combinație între modelul bolovănos al lui Tăricianu și cel șoricel tăreghidat al lui Sorin Grindeanu. Impertinența cu care Dragnea vorbește însă, oarecum detașat, mimând preocupare despre comploturi și multinaționale, nici măcar nu-l prinde pe șeful Comisiei de Control a SRI că vorba aia, unul e Dragnea Dum Mișcările pe care le fac acești oameni sunt spre SRI, în mod evident, și în perioada următoare vor uza de două instrumente principale, bănuiesc, coordonanța de anul trecut cu interceptările, ce încă n-a fost aprobată prin lege, și o inițiativă legislativă depusă chiar de domnul Tăricean, numai prin octombrie, așa, ce vizează scoaterea Centrului Național de Interceptări din structura SRI. Nu sunt problemele mele aceste chestiuni, nici nu le dezvoltați, căci oricum am impresia că Dragnea nici nu mai are timp să încalece sri ul ci doar vrea să negocieze cumva cu acesta. Ceea ce mă îngrijorează, însă și mi se pare cu adevărat important pentru noi toți este retorica xenofobă, ce tinde chiar să devină fascistoidă, pe care acești lideri responsabili o folosesc de fapt ca levier secundar în negocierile lor secrete pentru putere. Cu SRI sau împotriva lui Iohannis nici nu mai contează. Aceste lucruri sunt mult mai periculoase decât par, căci câinii urii și a xenofobiei greu mai pot fi opriți după ce au fost dezlegați, iar la noi au fost deja dezlegați. La modul serios, nu cred că domnul Dragnea înțelege foarte clar ceea ce face. Dar cred că și dacă ar înțelege, nu l-ar interesa foarte mult, căci omului îi tică e un ceas până la o a doua sentință definitivă. Mai știți când vă spuneam că Dragnea și-a rechemat consilierii israelieni, cei care au făcut strategia în campania electorală și mă întrebam la ce-i folosesc acum? E cinic, nu? Dar cine cunoaște mai bine acest morbaluri extreme decât niște consilieri israelieni? Ei bine, cred că am înțeles de ce a rechemat și nu-mi place deloc ceea ce se întâmplă. Moise Guran și BCD. Mulțumim noi să la unu și un sfert. Te așteptăm cu România în direct la Europa FM 7 și 38 de minute. Smart de la dr. Hart.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 Este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate. Între 16 și 22 februarie, în magazinele Altex și pe Altex.ro, ai televizor LED Full HD Philips, diagonal 102 cm, media player USB și digital crystal clear, la prețul de Black Friday de 1099,9 lei. Iarna se termină atunci când îți iei tot ce vrei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 când e vorba de Black Friday, anotimpul nu contează! Între 16 și 22 februarie, în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro, ai Black Friday de iarnă, cu oferte de senzație! Nu rata reducerea de 500 de lei la aragaz din inox Electrolux cu 4 arzătoare pe gaz, cuptor electric și display digital la numai 1099 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Știați că și în România o afacere pornită într-un garaj poate ajunge la venituri de peste 20 de milioane de euro anual? În urmă cu 30 de ani, Cristian Covaciu a înființat IPEC. Astăzi, compania este unul dintre cei mai mari producători de veselă din lume, iar Cristian a fost ales Antreprenorul Anului în competiția organizată de EY România și va reprezenta țara noastră la World Entrepreneur of the Year de la Monte Carlo. Aflați mai multe despre competiția Antreprenorul Anului pe EYRomânia.ro Ție dor să faci cumpărături în fostul pavilion H? Pe 25 și 26 februarie, Berăria H organizează Târgul Primăverii. În cele două zile de târg vei găsi zeci de comercianți cu produse care mai de care, de la mărțișoare, obiecte handmade și tradiționale, până la haine, jucării și mâncare delicioasă. Seara avem spectacol live și intrare gratuită. Pentru că atmosfera de sărbătoare! Detalii despre Târgul Primăverii din 25 și 26 februarie găsești pe berariah.ro Vino și tu! Eu, de exemplu, în de mei, am comis abuzuri, nu primim educație încă din, primea, din prima copilărie, pentru ceea ce înseamnă exprimare emoțională, gestionare emoțiilor. România în direct Cum voi, siguran, de luni până joi la 1 1 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.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 Looking into her eyes She's holding on to you so tight The way I did before I overdoed Should've known your love was a game Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame We We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore, We don't talk anymore. Oh cool. we don't talk anymore like we used to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 We 7 și 47 de minute Charlie Puth Vlad, prietenul tău, Serena Gomez, We în tokenii mor, la noi e ca în sport, așa. ai i a atragi la poartă. Am și noi la poartă cu piesa asta, care e super cerută în ultima perioadă. Da. Fiți atenți! Vreau să vă propun astăzi, în dimineața asta, să vorbim despre finanțarea sportului de către primării. Asta pornind de la știrea cu Cristina Neagu, cea mai valoroasă jucătoare de handbal din lume, înțeleg? Eu nu sunt foarte pricepul. A fost de două ori desemnată cea mai bună handbalistă a lumii. E categoric cea mai bună handballistă țării noastre este da, capitanul semn? echipei naționale. O să vină în București la vară după ce expiră contractul cu Buduz nostru Podgorica. După patru ani în Montenegru, revine în România. ea a mai jucat înainte la Românii cu vâlcea Potrivit Gazetei Sporturilor, CSM București, care este deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, deci o mare echipă Club Sportiv Municipal. Club Sportiv Municipal București. E clubul primăriei Așa. CSM București. Îi va oferi un salariu anual de 300.000 de euro, ceea ce înseamnă că este cel mai bine plătit sportiv din România, care activează în România, mă refer. Adică nu există fotbalist în Liga care bune? să se apropie de salariul ăsta. Ce Ce tare! Ar Alibec de la Steaua ar urma să câștige 250.000 pe an, spun surse. Că da, da, Steaua e sunt. echipă privată, mă rog, FCSB acum. Da. Așa, uh -huh. Cristina Negu, 300 de 300.000, ok, nu există și o sumă de transfer, vine liberă după ce îi va expira înțelegerea cu budusul Da. Iar ea a, a făcut niște declarații pentru news.ro, a spus că nu vine pentru bani, vine pentru că s-a născut în București și visul ei a fost joace pentru o echipă din București. Și a precizat că a semnat contractul pe doi ani săptămâna trecută, dar a fost rugată să nu divulge informația și să o lase clubul să o prezinte. Și cine a făcut anunțul? Doamna Gabi Firea ieri a dat un comunicat Aha. de presă spre păi doamna seară. doamna Firea lucrează la club? E nu, dar finanțează clubul. A, okay. Cu cât? Cu cât ce? Cu, Cu cât finanțează primăria? Peste 10 milioane de euro anual are buget. 10 milioane de euro anual? Având secții de volei, ruibi, basket, handbal. are multe cluburi. Bine. ok, de, băieți, de la asta pornim. 0372-069599. Avantajul meu de a nu mă pricepe la sport în situația asta este că pot privi un pic lucrurile din afară. Am și o fascinație a uh, fanului așa, pentru anumite meciuri, anumite momente, dar nu sunt microbist. Uh -huh. Și momentul în care văd că o primărie, cea mai bogată primărie din România, Bucureștiul, finanțează cu 10 milioane de euro un club sportiv care îi aparține, mă gândesc cu ce se compară suma asta. Dau căutare și, domnul Zav, dacă vreți să citiți acel titlu găsit? Da, e un titlu din sport.ro 2016, vorbește despre bugetul de anul trecut, peste 10 milioane de euro e bugetul alocat de Primăria Capitalei pentru ce CSM București în 2016. În școli se investesc doar 6 milioane, scrie Gazeta Sporturilor, șefii clubului își doreau chiar mai mulți bani. Ok, deci asta este... Asta mi-a atenția. 10 milioane pentru cluburile sportive municipale în București, pentru un club sportiv, 6 milioane pentru școli. De asemenea, mi-am adus aminte, acum să nu credeți că sunt împotrivă, dar cred e că discuție, e o dezbatere e pro și discuție, contra. Da. E o chestie importantă, e de mândrie, important pentru comunitate să aibă un club la care să se referențieze dar trebuie să fie el plătit, finanțat de autoritățile municipale. Asta, și mai spun doar asta și închei, că înțeleg că sună lumea ca la Așa. la radio. Ca la gară. <laughs> ca la gară. Da, sunt multe afaceri de corupție legate de finanțarea cluburilor ăstora care aparțin de primării. Ca în orice alt domeniu da. care e implicat... Timișoara! Da. Mai țineți minte? Finanțarea clubului Poli Timișoara. O pagubă cu totul de 27 de milioane de lei. Cazul de la Baia Mare. Finanțarea uh, clubului HCM Baia, Baia Mare de către domnul Cherecheș și acolo pagubă, infracțiuni de corupție, bani dați ilegal. Ploiești. Primăria din Ploiești a finanțat echipa de As basket ase soft a domnului Ghiță. Este da. acolo o, o acuzație că domnul Ghiță a dat o uh, șpagă uh, viceprimarului, o vilă ca să obțină finanțarea, creșterea finanțării de la Consiliul Local pentru uh, echipa de, de basket șase de 6 ori, de la 300.000 la 1,8 milioane de lei. Da. Bun, întrebarea este simplă. E ok? sau nu e ok ca primăriile să financeze cluburile sportive, ar trebui o legislație mai clară sau interzis cu totul. Sună la 0372 număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Gabriel e cu noi, bună dimineața! Bună, bună dimineața. dimineața! Bună dimineața! Bun. Da, o lucru bună dimineața! e un lucru bun asta, dacă să financezi proiecte din astea prostești, sportul întotdeauna aduce profit. Noi am fost buni sportivi pentru că aveam centre de juniori și copii. Numai o, este... o secundă, ce înțelegi prin proiecte prostești? De la primării de de la dzt până la asfaltările de la și de. toate Nu, pe alea sunt furturi, Ale sunt furturi. Să știți că alea nu se opresc. Eu zic că e sub alta proiecte frosteste. Nu pot să demonstrez că e furt, pentru că e să acoperă de cărți. Aha. Ok, am inteles. Mulțumim tare mult, Gabriel. Cătălinie, cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Da, e ok. Da. Pentru momentul ăsta Eu vreau să văd pe viitor ce se va face La nivelul ăsta Să te apuci să faci măgării cu bani și cu acte E greu Pentru că cluburile care merg la nivelul ăsta Cupe europene și competiții internaționale Sunt verificate de federațiile internaționale De organele lor de control uh -huh. dovadă, vedeți și în fotbal Ești în insolvență, nu participi în cupele europene Acolo e mai greu. Dar uh -huh. eu vreau să văd pe viitor ce se va face. Stați așa, o... sunt două lucruri sunt două aspecte. Stați un pic. Avem, pe de o parte, ideea fraudei. Că în momentul în care se învârte bani acolo, pot fi fraudă Sigur, asta se întâmplă în orice privință. Și doi, e vorba de idee în principiu. Vă reamintesc ce spune Sport.ro. 10 milioane de euro pentru CSM București, 6 milioane pentru școli. Da, este adevărat. Dacă luăm prin comparație, tot timpul vom găsi altceva. Nu, întrebarea e. Trebuie o municipalitate să sponsorizeze, să financeze echipe, de, nu știu, să financeze cluburi sportive? Da, și atunci revin la ce am spus mai devreme. Dacă chestia asta va fi făcută ca un proiect de viitor care în viitor să atragă copiii către sport, care să facă, la un moment dat, campanii de selecție pentru sporturile din cadrul CSM București, în școli, uh -huh. pe terenuri, pe maidane, cum era okay. odată, să încercăm să atragem copiii ăștia care stau cu fața în tabletă de dimineață până seara către un club finanțat al, de municipalitate. Bravo. Atunci e ok. Okay. atunci e ok, dar dacă rămânem doar la nivelul ăsta de a finanța o echipă care să meargă în cupele europene în fiecare an și doar a face reclamă Bucureștiului, nu știu dacă va mai fi la fel de ok. Uh -huh. Mulțumim okay. tare mult, Cătălin Florin. Florin, bună, bună ai câteva dimineața. secunde. Te rog. Bună dimineața. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt de acord cu finanțarea de către autoritățile locale. Da. Uh, mai degrabă și de acord cu susținerea companiilor private care vor să investească. Într-o asemenea uh, activitate de dezvoltare. Nu poți să dai consorizare, ai mai da. 2%. Mă rog, facilități. Uh, nu știu exact legal cum s-ar putea face. Cel mult, primăriile sau autoritățile locale s-ar putea limita la încurajarea startup-urilor, adică acțiunilor uh, în școli, uh, în, nu știu, niște uh -huh. zone care sunt. Uh, dedicate Dar de ce nu ești de acord? De ce? Nu de nu acord? ce? Care e problema? Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, întotdeauna va exista suspiciunea de furt uh -huh. din banul public, pe de o parte, și pe de altă parte poate fi foarte ușor utilizată în acțiuni electorale. Da, mulțumesc. Da. Și se vorbește de ani de zile despre o lege a sportului, despre finanțarea asta din partea companiilor private, care să fie total scutite de taxe uh -huh. pe banii aia cu care sponsorizează sportul. L-am și da. pe Luca. Hai, domnul Zafiu, domnul Zafiu da. e disperat, hai că nu hai mai avem să, timp. Hai să continuăm discuția și după opt.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 la ANG vii și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte Pe repede înainte, da! Detalii pe ang.ro Bânățence, moldovence, ardelence, românce Suntem printre cele mai frumoase femei din lume La noi, frumusețea e patrimoniu național Cu gama de produse sien putem să avem grijă de frumusețea noastră Sien protejează frumusețea româncelor La Lidl ai BB Cream 50 ml la 9,90 lei Și cremă de față anti rid 50 ml la 9,41 lei Lidl, meriți să fii surprinsă când e vorba de Black Friday, timpul nu contează! Între 16 și 22 februarie, în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro, ai Black Friday de iarnă, cu oferte de senzație! Nu rata reducerea de 1000 de lei la LED TV 4K HDR Sony, cu procesor de imagine 4K X-Reality Pro, diagonală de 140 de centimetri și sistem de operare Android TV, la numai 3999 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Ioana Brăstră, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Precipitații astăzi în vestul, centrul și în nordul țării. La munte și în Maramureș vor predomina insorile. În Moldova vor fi mai ales ploi, iar în Crișana și Transilvania vor fi precipitații mixte ce pot duce la formarea de polei. Vântul va sufla cu putere în zona montană cu peste 70-80 de km pe oră biscolind din soarea. În restul teritoriului în norările vor fi temporare și va ploa local în special spre speară. Maximele vor fi cuprinse între 1 și 11 grade cu cele mai Ridicate valori în lunga Dunării, 8-9 grade maxima astăzi în București, spre seară vor fi condiții de ploaie. Judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați astăzi să pronunțe o sentință definitivă în dosarul FNI, în care este trimisă în judecată și Sorin Ovidiu Vântu. Magistrația o de patru ori pronunțarea unui vertic final. În primă instanță, afaceristul a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare, iar instanța a dispus să-i fie confiscate șapte milioane de dolari. Ciprian Ioana Prima sentință în dosarul FNI a fost pronunțată în februarie 2015. Atunci, Sorinovidiu Vântu a fost condamnat la 6 ani și 4 luni pentru spălare de bani, dar a fost achitat pentru cealaltă acuzație, instigare la delapidare. Anchetatorii susțin că activitățile ilicite au fost derulate prin intermediul firmelor membre ale grupului Gelsor, deținute și administrate prin persoane interpuse de Sorinovidiu Vântu. Dacă va fi condamnat definitiv, Sorinovidiu Vântu va primi vestea după gratii. El a fost condamnat în iulie anul trecut, la șase ani și două luni de închisoare în dosarul Petrom Servis. Directorul aeroportului internațional Cluj, David Giceu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită într-un dosar care vizează contractul pentru modernizarea pistei. În același dosar este judecat și omul de afaceri Ioan Bene pentru dare de mită. Detaliile dosarului le aflăm de la corespondentul Europa FM, Claudia Romitan procurorii DNA arată că firma lui Ioan Bene a câștigat în 2011 licitația pentru realizarea pistei de 3500 de metri a aeroportului Clujan. După finalizarea lucrărilor la pistă, omul de afacere a realizat prin firma sa fără să existe nicio licitație și lucrări din etapa a doua a proiectului. În acest context, David Ciceo, directorul aeroportului, a primit drept mite de la Ioan Bene în octombrie 2012 un imobil în Cluj, Napoca, presupus achiziționat de către părinții săi cu suma de aproape 700.000 de de lei și care ulterior a fost și finisat cu lucrări în valoare de peste 500 de, de lei. Lucrările au fost executate tot de firme colaboratoare sau aparținând din culpatul lui Bene Ioan, atât David Ciceo cât și Ioan Bene vor fi judecați în stare de libertate. De menționat că Ioan Bene a fost condamnat anul trecut pentru dare de misă și într-un alt dosar în care a fost judecat alături de fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horia Ioianu, De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Doi cetățenii români au fost arestați în Costa Rica, fiind bănuiți că au clonat carduri și ar fi reușit să fure în acest fel peste 130.000 de dolari. În vârstă de 22 și 26 de ani, suspecții plasau dispozitive și microcamere pentru a fura datele bancare ale persoanelor. Poliția susține că a reușit să identifice pe cei doi cu ajutorul camerelor de supraveghere video. N-ar fi singurii anchetați în aceste furturi. Anchetatorii susțin că și alte persoane sunt implicate. Criză alimentară în Venezuela, trei sferturi dintre locuitorii țării au slăbit în medie. 8 kilograme. Cifrele sunt prezentate într-un studiu realizat de profesori universitar de renume. În plus, experții din domeniul financiar susțin că economia țării nu își va reveni prea curând. Are toate datele Adriana Sârbu. Din cauză că nu mai au acces la alimentele de bază și nu mai consumă zilnic cele 2000 de calorii recomandate, cei mai săraci locuitori ai Venezuelei au pierdut în ultimul an până la 9 kg. Cei mai mulți au înlocuit carnea roșie și albă cu legume și tuberculi, în special cartofi. Doar 78% dintre oameni mănâncă dimineața, iar o treime recunosc că mănâncă doar două mese pe zi. Criza politică și economică prin care trece țara a dus la dispariția alimentelor de bază și a medicamentelor de pe rafturile magazinelor. Din cauza foametei, peste un milion de copii au fost retrași din școlile publice. Perspectivele nu sunt deloc îmbucurătoare. Comisia Națiunilor Unite pentru America Latină și Caraibe estimează că PIB-ul Venezuelei va scădea cu 4% în acest an, iar experții Fondului Monetar Internațional prezic o inflație de 1.600%. Și raport publicat de UNICEF, aproape 1,4 milioane de copii ar putea muri în acest an de foame în Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud și Yemen, anunță organizația. În Yemen, de exemplu, unde un război civil devastează țara de aproape 2 ani, peste 460.000 de copii sunt grav subnutriți. În aceeași situație se află 450.000 de minori din nord-estul Nigeriei, regiune aflată sub amenințarea grupului islamist Boko Haram. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru Știrile Europa FM. .ro mulțumim sport Luca Pastia <fie> Bună dimineața! Cea mai valoroasă handbalistă română, Cristina Neagu, va juca pentru CSM București. Lidera națională i-a semnat un contract pe 2 ani cu echipa din orașul său natal, pentru care va evolua din sezonul viitor, după ce îi va expira înțelegerea cu Buduznost Potgorița, formația la care și-a petrecut ultimii 4 ani. Neagu spune că va fi prezentată oficial luna viitoare și precizează că nu se întoarce în țară pentru bani, ci fiindcă visul său a fost să se lupte pentru trofee cu o echipă din București. Potrivit gazetei sporturilor, CSM, Va plăti un salariu anual de 300.000 de euro Dublu decât câștigă în prezent semnată cea mai bună handbalistă a lumii în 2010 și 2015, Cristina Neagu are 28 de ani și a început cariera la rulmentul Brașov și a mai jucat la Olchim Râmnicu-Vâlcea. CSM Bucurește este deținătoarea trofeului Ligii Campionilor la handbal feminin, iar clubul este finanțat de primărie și condus acum de fostul președinte al Comitetului Olimpic Român, Alin Petrache. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Rămâne cea mai, cel mai spectaculos transfer din ultima perioadă. Da, da, da. Absolut, Absolut. spectaculos. Continuăm discuția de mai de vreme cu ascultătorii Europa FM despre da. finanțarea sportului de către ascult... municipalități. Exact, de către primării. Rămâneți cu noi, revenim în direct la 0372069599 imediat. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine.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 din special să trăim viețo film regia și scenariu să le semnăm noi unde semnez dap am foi când ziua de azi și cât ai E tare când ei și rău când ai plus că dacă stai cu frică nu pică nici o mămălică fin că n-ai mălai vrei să fii culta ce vrei să fi fur bagă sală de luni că trei să fii tur influențe în șur e greu să fii pur că te aud uneori îmi doresc să fiu sur, de alte ori la te văd îmi doresc să fiu hor bunica mi zicea vreau să te știu om să te știu dom dar nu știu eu și fara buletin ne poate mai greu pierdut buletin, nu mă știu de unde vin.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 În jurul meu alte versiuni de eu Mă întreboară așa vrea noi Sau așa vrea Dumnezeu Același păr, aceeași față Același ideal în viață Uite cum orice minte limpede Se pierde în ceață Cu buletinul pierdut Sunt doar o mână de Pe care o modelează alții Cum vor, uite ce-au făcut din mine Au făcut un tine Mă confundă cu m Mă mută dintr-o arțenată Așa cum le convine Pierdut cu buletin, Nu mai știu unde vin. Nu mai știu cu cine sunt, sau de când sunt pe pământ, doar un lucru îți țin. Că se mă cu tine și poți să-mi dai buletinul tău ca nu se prinde nimeni. Ok, ok, eu cine sunt și ce vreau Sunt ce am cumpărat, sunt ce beau Sunt ce am parcat, unde stau? Sau astea doar redau, cât de mici suntem Cine ai ce să zici că pici între Ce se vinte, ofici când trec Mai bagi un cântec, mai bagi la pântecă astea suntem și ne ghidăm după unul după altul Dar unul și altul au blatul, dar tu Nu trebuie să știi atât de mult de lasă tu vadi banul un munte acasă, casă Vorba de fumător vor cu ei pasă Oricum, rita, în plasă, poi plasă Sfos pe masă dar tu cine ești? cu pasă? buletin, nu mai știu de unde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 Piertut buletin, smiley la Europa FM 8 și 11 minute. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Despre finanțarea cluburilor sportive de către primări, de către municipalități vorbim. Astăzi provocați de transferul Cristinei valoros, cea mai valoroasă jucătoare de handbal din lume, salariul de 300.000 de euro anual, a venit la CSM București. E plătită mai bine decât orice fotbalist din România, zice domnul Din Liganti. Din Liga în, în România. Da. Ha. Da. Așa. Bun. De 10 milioane de euro. O întrebare pentru dumneavoastră și pentru domnul Luca. Da. Domnul Luca este specialist. Ma. Întrebarea mea. De 10 milioane de euro pe an, în loc să sponsorizeze un club sportiv cu mai multe specializări, dar în loc să da. dea banii ăștia, nu mai bine primăria reutil. de 10 milioane anual? Numai bine primăria reutilizează, reface, construiește săli noi de sport pentru licee și organizează campionate sportive școlare de handbal, de basket, de popice, de not, Cum de era ceva odată? de genul ăsta. Adică oare de 10 milioane de euro anual, e, bun, e mândria noastră să avem o echipă de handbal atât de puternică, n-am nicio o problemă cu mm -hmm. oamenii de acolo, sunt felicitări. Dar de 10 milioane de euro anual, banii comunității, banii bucureștenilor, nu mai bine să construiesc piscine, de exemplu, la școli? Ba da, e clar că trebuie băgați bani și acolo, dar pentru a face sport copiii au nevoie de modele, de idoli. Cei mai mulți băieți și în ziua de astăzi vor să facă fotbal. Eu văd asta la școală, la, printre colegii și prietenii copiilor mei, da? Și ai nevoie de modele. Și uite, cel mai bun exemplu este din Scrimă, unde noi am performat în ultimii ani, atât la fete cât și la băieți. Suntem campioni olimpici, am luat medalii și la campionate mondiale și europene și olimpice. Și înțeleg că s-au umplut sălile de scrimă de copii care vor să facă scrimă. Tu dacă faci săli de scrimă, dar copiii nu văd asta și nu își fac un cel din a deveni scrimeri, uh -huh. nu o să se ducă la sportul ăla. Handbalul are și este un bun exemplu. Handbalul e un sport în care nu se fac bani. Dacă n-ai avea o handbalistă cum e Cristina Neagu, care să-i atragă pe copii să zică Mamă, uite cât de tare e. Cristina Neagu, e cea mai bună handbalistă a lumii. Pe de altă parte, e destul de frustrant că cea mai bună handbalistă română, cel puțin, Joacă la Podgorica în Montenegro, adică dacă juca la Paris, înțelegeam că de să-mi ba mai mult. Auz că dar... crezi că copiii vor să facă fotbaliști, că-l văd pe Alibex sau că văd pe Ronaldo. Că-l văd pe Ronaldo? Păi, și atunci care Sigur e problema, adică că, că se uită mai mult, mult la mai cea cu mai mare ce... deschidere, De Și da. ce, modelele astea trebuie să fie deținute de primărie? Păi, nu ne dar uite, de exemplu la Scrimă n-ai unde să ții modele extern, știi? Okay. Adică auzi că fac vâlva aici a, pentru că au câștigat niște medalii, nu? Okay. La volei. Am înțeles. Am primit primi de interesantă de dezbatere. Mi se pare mesaje. că fiecare parte are argumente. Da. Mesaje. Pe de-o parte am primit mesaje de genul primările ar trebui să investească în sportul de masă, facilități sportive de care să poată beneficia Absolut. locuitorii orașului. Pe de altă parte. Să vă fie rușine dacă și de echipele care mai aduc bucurie vă luați. E, asta nimic e nu e ok la noi. Da, dacă, dar dacă nu, da... dar noi nu ne luăm. Stați domne puțin. Și acum, am vrea ca echipa de popice, tot respectul pentru popicari, să aducă bucurii? Păi să investim 10 milioane de euro în echipa de popice și o să aducă bucurii? Asta, asta e, e ideea. La popice. Hai? Hai să vorbim. Suntem campioni la popice. Bun, România, atunci, adică o... avem echipe foarte bune de Foarte bine, popice. știu, Păi fratele meu joacă popice. Asta e ideea. Ok, băgăm 10 milioane de euro acolo să vedem ce model o să avem de la popice. video. bună dimineața, ești în direct? Neața. Bună dimineața! Salut! Să nu facem o confuzie. Cei 10 milioane de euro sunt investiți în absolut toate sectile de sport. Întotdeauna, da, sunet. așa am spus. Am precizat. Deci nu sunt doar la handbal, acum se vorbea de echipa de popice. Am În precizat. urmă cu 3 ani de zile, copiii mei, mergând la handbal și văzând, pentru că îmi place să-i duc la sport, da. a observat-o pe Cristina Vârzaru. Da. Și le-au plăcut... Au da. fost din sală Selectați copii Care au fost întrebați Dacă vor să meargă, să înceapă să facă sport uh -huh. Și au fost selectați și au fost chemați De clubul CSM Li s-au asigurat condiții Pentru a câți face au, sport Câți ani au copii? În ce clase sunt? Fetița 4 ani avea atunci băiețelul 7 ani uh -huh. Și la școală și... cum era sala de sport? la școală aveau, nu există la fiecare școală o sală de sport și copiii sunt selectați de la mai multe școli și există o sală de sport unde se poate merge și pe grupe de vârste, de la anumite ore părinții aduc copiii pentru a face sport. Dar există, iertați-mă, întreb, chiar nu știu. Există un campionat școlar de handball, să zicem, la care copilul dumneavoastră de 7 ani s-ar putea înscrie la școala la care învață? Există, dar nu, nu au fost pasionati de handball, în schimb, le-au plăcut șacul și acum sunt la șac. Și au fost chemați la competiții mm -hmm. de șac, au fost chemați la premierile în care au fost prezentați cei care, mm -hmm. Bun. care Bun. sunt A, în clubul CSM-ului și au fost invitați să facă cunoștință cu ei. Deci sunteți cea pentru cea finanțare, asta spuneți. Sunteți pentru, pentru finanțare okay. pentru că sunt copii care încep să facă sport văd lucrul acesta și sunt motivați. Am ok, foarte da. bine. Mulțumim un video. Dumitru. Da, Dumitru, Neața. nu ne mai asculte cu da. telefonul lângă el. Dumitre. Telefonul lângă. Uh, nu nimic, că avem pe uh, da. Mihai. Mihai, bună dimineața, ești în direct. Bună dimineața, sunt de acord, Salut. dar nu la modul ăsta, adică dacă la Podgorica iau 150 de mii, de ce la București să 300.000. 300 de mii? Păi că tu trebuie, nu plătești sumă de transfer, sportivul știe asta, da? Și încearcă să-și câștige ultimii bani, are 28 de ani Cristina Neagu, adică e ultimul tren pentru ea, profesional. Sigur trebuie să-i oferi un salariu care să o tenteze să vină aici, să nu o facă să se ducă în, la o altă echipă din Germania, din țările nordice, de unde mai e handbal dezvoltat. Da, sunt perfect de acord, dar totuși parcă se trece limita de finanțare în altă parte, când vii să fără dublu. Adică, e, nu, până la urmă e 200 de mii. Sau... Deci, secția de, de handbal are un buget pe care îl drămâiește cum vrea. Adică, poți să iei trei jucătoare care să câștige câte 100 de mii, sau una care ia a 300 de mii. E, problema lor, cum își gestionează banii. Mulțumim, Mihai! Îl avem și pe Florin. Bună dimineața! Bună dimineața, salut băieți. Salut! Salut! Uh, ce să spun că nu sunt de acord. Mă bucur că a venit Cristina Neagun în România, da. dar nu pe banii de la buget, de la primărie. Uh -huh. Eu sunt un foarte mare consumator de handball, da. văd cel puțin două-trei meciuri live o săptămână, fetita mea face handball la un club sportiv, dar da. diferența este prea mare între clubul CSM și celelalte cluburi care au această secție. Da. întreba pe Deci Luca e neconcurențial el... asta. Deja exact. e neconcurențial. Da. Exact. Da. Exact. L-aș întreba pe Luca dacă el știe cât bani a adus CSM-ul prin câștigarea Ligii Canționilor. Nu. Nu știe. spun eu. Da. de mii de Da, știu că sunt fost... foarte puțini bani, că nu e un sport care da. să producă bani. Eu cred că și exact. Mulțumim, eu cred că și ceva mai... Nu știu, acum, ca să spun și opinia mea, cred că primăria ar... Trebuie să se concentreze pe investiții în baza sportivă pentru sporturi de masă și pentru elevi. Este și dacă noi facem amândouă. Și dacă faci asta, dacă sponsorizezi un club, atunci poate că ar trebui privit ca un business. Adică, nu știu, așa cred eu, poate greșesc. Cred ți-am spus, uite, am... Dânsu a spus 300.000 de, de euro au încasat pentru că au câștigat Liga Campionilor, deci trofeul suprem din Hambal. 300.000 de, de euro, adică salariul Cristinei Neagă pe un an. Da. Cum faci cu restul cheltuielilor unui club? Deplasări, salarii, e o regi întreagă. Da. E un sport care nu aduce bani, handballul. Uh, Dar da, pe un... de altă parte, uite, aduce faimă. Îmi da. da. trimite un ascultător. Ce? Aduce faimă Bucureștiului? asta e întrebarea? Da, asta e. Nații. Se vorbește de București. O zi, două, trei, cinci, da. zece. Ok, și cât câștigăm din asta? Adică păi, e greu de cuantificat, măși că... dacă bine, că adică okay. noi am fi privați de bucurie, inclusiv să... bucuria noastră, cu o echipă românească a câștigat una sală de trofeu. Da. Și dacă era Steaua, eram mai... Nu mă întreba pe mine. Nu, adică <laughs> dacă dar a câștigat de exemplu Dinamo, care e club privat, eram mai trist? adică Nu. Nu, cred că bucuria era problem. Da. Bine. Doar în condițiile astea. Ce vreau să spun e că doar în condițiile astea, finanțați de la buget, probabil că mai putem avea astfel de performanțe cu echipe cu csm ul Pentru că altfel... Iar în ceea ce privește, că trebuie să extrapolăm puțin. Uite, tot din handball. Potai Saturda. S-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Challenge la handball masculin zilele trecute. E una dintre puținele ocazii cu care se vorbește despre orașul Turda. Mm. Că vorbeam de finanțări municipale în general, nu doar la CSM București. Da, de fără că înainte era industria acolo. la Industria Sârmei <laughs> da, câmpia am... înaltă... Trimite cineva, da, corect. Bine, lasă că era industrie și la Turda. Am trimite cineva un mesaj. Un ascultător, Paul. Zice, în urma unui audit financiar, în anul 2016, la primăria Zalău, Curtea de Conturi a dispus executarea silită cluburilor de volei municipal Zalău și fotbal Club Zalău, în urma deciziei cu tare, De la club. Clubul de volei trebuie recuperată suma de 626.000 de lei, de la clubul de fotbal 27.000 de lei. Asta a depus o contestație, s-a respins. Atât conducerea clubului de volei, cât și oficialii clubului de fotbal au solicitat plata acestor sume rate fixe, de 1.500 de lei, respectiv 1.000 de lei lunar. Recuperarea rate lunare ar însemna 34 de ani în cazul clubului de volei. Deci ideea este, dacă dai banii ăștia, cea mai mare speranță este să nu-i pierzi. Adică mai mult de atât, nu. De făcut profit, -ai nu. Se fa, nu, dar primăria nu finanțează cluburile sportive în ideea de a face profit la un moment dat, nu. Ok. Hai să mai vorbim și cu Octavian. Bună dimineața! Octavian, salut! Bună dimineața, bună dimineața! dimineața. Eu sunt de acord cu finanțarea cluburilor sportive de către primărie. Problema da. este mai gravă din multe alte puncte de vedere. Chiar sunt în domeniu, vorbesc de un sport individual, în notu. Da. Uh -huh. Am un club, un ONG, un non-profit, și mă zbat în fiecare an uh, să obțin fonduri pentru, nu neapărat pentru performanță, pentru da. sănătate. Pentru da. notul, printre alte, sporturi este unul dintre cele mai recomandate pentru copii. Da. Și ne eu nu mă confrunt de fiecare dată cu Consiliul Local, cu primăria, care tot încearcă să <coughs> ofere fonduri la cluburile municipale, la cluburile uh, coaliției să zicem așa, politic, și intervine acea parte politică. Și niciodată fondurile nu ajung acolo unde ar trebui să ajungă. A, vedeți, iată, aici vine treaba, adică oare câți dintre dintre cei aleși au grijă de să dea niște bani la cluburile astea, ca după aceea să obțină niște mici avantaje electorale? Exact. Bun, nu știu cât e, adică până la urmă domnul e firez primarul să se asocieze și el cu o echipă pe care o finanțează și care câștigă uh, titluri. Dar... Și totuși, da, pare, pare un pic totuși uh, greu să faci așa ceva Pentru faptul că, indiferent de situație, în fiecare an, multe primării din România uh, realocă fondurile Nu consumă fondurile acelea Pe urmă, în structura CSM-urilor, în structura cluburilor sportive școlare din cadrul primăriilor Se pierd foarte mulți bani Se uh -huh. pierd foarte mulți bani prin angajați, prin prime, prin... Uh, da, am înțeles, am da, înțeles. corect. Mulțumim Ca la mie. noi. Mie nu-mi iese din cap. Că până la urmă, ideea nu e rea, dar se aplică de multe ori... Mie nu-mi iese din cap proporția aia. 10 milioane pentru clubul sportiv al municipalității, 6 milioane pentru școli. Poate că școlile n-au nevoie. Adică poate de aceea nu primesc mai mult. Poate că nu mai e nevoie de bani de pentru școilele din că București. Nu toate școlile au un teren de sport. A spus, nu mai știu cine O video mai devreme. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Uh, și eu sunt de acord cu această posibilitate de a finanța primăriile, tot ce înseamnă sport la nivel local, da. și plec de la ideea, ca și fost sportiv, da. uh, în, în momentul când uh, ai posibilitatea să primești și din partea unui club una, un mic ajutor, ca și copil, ca și practicant. Da. Atracția de a merge mai departe este destul de mare. Uh -huh. Dar înainte de toate trebuie să punctăm că de foarte multă vreme nu există o lege a sportului, nu există o lege a sponsorizării. Corect. Intră okay. în vigoare aceste două legi, cred că ar fi fundamentul posibilității finanțării. Ok, bun. De pe vremea lui Mitică Dragomir și a lui Mircea Sandu se vorbește da. de legile astea, mai ales Mitică Dragomir vorbea de o lege prin care societăți private să poată sponsoriza cluburi sportive având anumite avantaje fiscale. Bine. Mie mi se pare evident concluzia discuției noastre de astăzi, prelungite și după ora 8 și care a fost și pe la 7 și jumătate așa, este că oamenii sunt favorabili. Deci, da. mie așa mi se pare din telefonele uh -huh. pe care le-am luat, că oamenii vor, ca primările, să sponsorizeze sport local. Ok. Foarte bine, dar măcar să fim atenți cum sunt cheltuiți banii ăștia. E, da. Ai altă discuție. Mulțumim pentru telefoane și pentru dialogul din această dimineață. și în aceste condiții Europa FM dislocă fonduri pentru a finanța concursul pe care îl are domnul Vlad Pătreanu aici la Europa FM, ca să vedeți cum stau lucrurile. O tabletă și în această dimineață pentru bătălia sexelor. Concursul începe acum prin înscrierea voastră. SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne tableta. 1769, scrieți deșteptarea numele și orașul în care ascultați Europa FM. Vreți să spuneți ceva? Nu, nu, nu. Întrebări, istorie... Avem, da? nu da? începem Cu începem ce începem? Cu nuclearistică geostrategică. <laughs> nu, serios <laughs> Bine, 8 și 25, bună dimineața Muzica ți limitele În cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic La Europa FM Căștiga mii pentru cești Mii de eurocash Alright!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 Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre sistemul circulator uman. Savanții estimează că în corpul nostru există o rețea de 100.000 de km de artere și vase de sânge. Pentru a le asigura o funcționare normală și pentru a evita apariția varicelor, aveți nevoie de o alimentație echilibrată, dar și de complexul de diosmină, hesperidină și vitamina C de la Dr. Hart, produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Mai știi când am urcat semnul de firmă? Da, să frigul la freză.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 Și a început să miște? Da, nu m-aș așa repede, el se grăbește, eu am încetinit, adică tranzitul, știi tu. Constipație? Vine la pachet cu sarcina și eu am pățit la fel. Și a trecut de la sine, n-aș vrea să iau nimic să nu afecteze copilul. Cum să treacă de la sine? Trebuie să știi ce să iei. Dufa lacfrut, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit și pentru mămici în devenire. Dufa lacfrut, uita de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate, între 16 și 22 februarie. La Altex ai mașina de spălat candy cu 1400 rotații pe minut, capacitate 8 kg și clasă energetică A3+. La prețul de Black Friday de 849,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Iarna se termină atunci când îți iei tot ce vrei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Isn't the best place to find the lovers so of the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, trippin' fast, and then we talk slow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 Vai vai, că de bună e piesa asta de la Ed Sheeran, Shape of You la Europa FM 8 și 35 de minute. Imediat avem și bătălia sexelor. Taylor și Europa FM te invită la concurs Răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant Și intri în cursa pentru o bijuterie În valoare de 1000 de euro Iată știrea de diamant din această dimineață Încă de la apariția sa În anul 1998 Brandul Taylor a însemnat Inovație și eleganță În materie de bijuterii din aur cu pietre prețioase Conceptul Taylor pune Accent nu numai pe calitatea produselor Ci și pe exclusivitatea lor Fiecare bijuterie Taylor corespunde Preferințelor și personalității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 avem turul României, Da. programul guvernamental Masa Caldă pentru Elevi pare un vis din ce în ce mai îndepărtat pentru zeci de mii de elevi care sunt incluși în acest proiect pilot deocamdată, care ar fi trebuit aplicat încă din toamna anului trecut. Nu s-a putut din cauza lipsei normelor metodologice. E, astea au apărut în cele din urmă luna trecută în ianuarie, dar încă degeaba. Cele două școli din județul Constanța... Una la oraș și altă la țară, incluse în proiect, așteaptă și acum masă caldă pentru elevi. Păi masă caldă. No, deci te interesează, Nu pe cuvânt, am mai, mai serios, hai că n-au putut să dea un iaurt și un măr. Da. Înțelegi? <hă>, și vorbim de masă caldă. Așa e ce vizat. Ferii Predescu ne spune ce se întâmplă. Dimineața, bună, dimineața, Feri. bună dimineața Bună dimineața Ferii. dimineața, bună dimineața. Acest uh, proiect pilot uh, masă caldă pentru elevi a fost gândit pentru vreo 22 de școli din România, cele mai multe vreo 15 parcă de la țară. Este vorba de aproape 30.000 de elevi care din septembrie, anul trecut, ar fi trebuit să primească zilnic, dar nu și în vacanță, uh, câte o masă caldă în valoare de 7 lei per elev. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu știu cum au fost incluse cele două școli din județ în acest program. O, o școală este Colegiul Național Pedagogic din Constanța, deci de la oraș, iar cealaltă este Școala Generală din statul Văleni, Comuna Dobromir, undeva în sudul județului, într-o zonă defavorizată. Dacă la liceul pedagogic elevii ar putea primi masa caldă sau chiar școala și-ar putea face în regim propriu, pentru că și asta este o variantă în urmele metodologiei masa caldă, pentru că are condiții, adică are internat, are cantină, Proiectul acesta este practic imposibil la, în satul Văleni. De ce? În programul acesta, Masa Caldă, scrie clar că școlile răspund de respectarea normelor igienice de depozitare a acestor alimente. Iar directorul de acolo, din, la școala din satul Văleni, Adrian Stănică mi-a spus râzând că nici măcar carnele și cornul și laptele nu au unde să le depoziteze, dar apoi cantină pentru o masă caldă. Uh -huh. Pentru că acolo în fundul județului, unde oamenii trăiesc din ajutorul social, școala nu are apă curentă. Ca să nu mai vorbim că n-au clase suficiente, BC-ul este în curte, ah, yes. adică apa este adusă undeva de departe cu bidoanele de la ucișmea. Și da. cine a avut ideea asta strălucită să includă școala, spune dumnealui directorul, trebuie să știe că spre accesul spre Băleni primăvara se face prin niște noroaie până în gât, iar iarna prin zăpadă, știți uhum. cum este. Deci transportarea, transportul alimentelor, vă dați seama cu ce dificultate se va, putea, se va produce? Oricum, da, astea... Să vorbească, dom'ne, cu prietenii noștri de la Gala Catering, că și ei înfruntă niște condiții de trafic îngrozitoare care să, ca să ne aducă micul dejun aici. Să știi că ai dreptate, Vlad, pentru că, că, că... Sunt condiții foarte dificile, <laughs> să mănâncă tot imediat, deci când apare. Una dintre variante este și masa în regim Catering, dacă nu există cantina acolo. Așa ar fi și logic. Făcută, da. Da. Și uh, mă, cu, mă, mă rog, uh, problema este că chiar și cu aceste norme metodologice apărute, nu mișcă nimic, pentru că banii trebuie să vină de la bugetul de stat, prin autoritățile locale, iar primările ta mult, n-au dat nicio veste școlilor. Poate că, nu știu, la începutul anului școlar 2017-2018, după rectificare, probabil mm -hmm. că nu sunt bani. Ce să să vedem ce se întâmplă la rectificare. Asta Mulțumim e, da. foarte mult, feri pentru intervenție. Bătălia sexelor imediat în deșteptarea.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 Optima a alimentelor este acum 1999 de lei. FRANCO!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 De aceea, la punct găsești acum echilibra 30 de capsule la doar 5 lei și 99 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmacii.g. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct! Stimați ascultători, întrerupem acest moment publicitar pentru un alt moment publicitar. La Berăria H, primăvara începe în forță cu evenimente pe care nu vrei să le ratezi. Vine de 3 martie, ne revedem cu Horia Brenciu și HB Orchestra. Pentru un show inedit așa cum te-am obișnuit, iar distracția nu se oprește aici. Sâmbătă, 4 martie, îi poți asculta pe Zop și ZDOP Live pe arena din Berăria H. Intra acum pe berăriah.ro și ia biletele din timp. Atenție, se dau repede! I will love again Though my heart is broken I will love again, stronger than before. Europa FM Nu no există loc care mă Nu e nimic, ce ar putea Când eu mă Europa FM It's the TARA, EUROTA, Se spauber visă când le, le Se pierd în trecut și atunci când doar să te oprești și să asculți Ecoli strigate de noi ființe. mici Ești tu oare ce ai visat să devi, da eu nu Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă Ești sincer și tu, aproape perfect, da eu nu Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, da eu nu Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi tu iartă. Sunt doar un om ce trece prin timp, greși în zi de și învață. Nu sunt exemplar, dar poate voi fi un antiexemplu istoric curând. Eu sunt doar un om. MULȚUMIT Eu nu am săpat o fântână Și nu am zidit în templu eu nu am fost prietenos uneori, poate sunt un anti-exemplu Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins pre des Nu N-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un anti-exemplu Beau prea mult uneori fără niciun motiv și mă îmbrac uneori prea funebru Dacă cu fie ce tot mai mult îmi dau sfaturi, deci sunt un anti-exemplu Nu sunt foarte activ social, nu am nicio insignă de membru Am doar timp limitat și în curând veți rostie. El a fost doar un anti-exemplu sunt doar un Ce trece prin timp Greși în ține zic Și -nvațând. Exemplar, dar poate voi fi Un antiexemplu, Istoric curând. 8 și 48 de minute Carla Dreams Am avut antiexemplu, Ne întâlnim cu Carla Dreams Săptămâna asta în deșteptarea Da, detalii o să vedem zilele următoare Hai să vedem cine e a tableta Monica e din Craiova Binevenit Bună dimineața Bună dimineața Monica Și Teodor e din Iași Bună dimineața Teodor Bună dimineața Salut Salut Când Bun. ați fost scoși la tablă Ultima oară? Am de avut ceva vreme. De ani. 30. Am avut o discuție aici mai devreme cu domnul Zafiu Da, am zis nu, să... eu consider că răspunsurile astea trebuie știute de toată da. lumea. Deci nu vreau să simplific întrebările. Bun, cine vrea să înceapă? Vezi, exact ca acolo. Băi, să schimbăm concursul ăsta, să nu se mai numească bătălia Să zicem la tablă. Da. De cine vrea să iasă primul la tablă? Eu. Monica. Eu, A. eu, eu, eu, eu. Bine, Monica, fii atentă că te ai oferit. Prima da. întrebare e pentru tine. Hai că e foarte simplă. Uh -huh. dar, în ce țară se află centrala nucleară de la Cernobîl, unde a avut loc teribilul accident nuclear în 1986? Ucraina. Bravo, domne. Uite, vezi, da, a Ești favorita lui acolo. Teodor. <laughs> <laughs> la ce dată. Bine, zim, măcar luna și anul. Agea. Da, adică nu și ziua exactă, dar dacă o știi cu atât mai bine. Ei, 10 cu felicitări. La ce dată s-a produs atacul atomic asupra Hiroshimei? zile. Uh, Cât? În 40. Luna. Uh, Sigur că în 45. Uh, că s-a încheiat războiul asta, nu-i niciun răspuns. Luna. Noiembrie. August. Ah, ah. 6 august 1945. Monica. Da. Ce râu trece prin Roma? Tibru. Tibru. Teodor, ce râu trece prin Bagdad? Uh, nu știu. Tigru! Ah, mai țin minte că am avut o problemă cu. Da, ce are întrebări la. la tigru la Roma, Tigru Bagdad ah, Te îți mulțumim tare mult! Mulțumim, Mulțumesc mulțumim! Mai bine, la revedere! Monica! Monica, ai da. câștigat! Mulțumesc! Cu plăcere! Ai luat o tabletă în dimineața asta. Felicitări, bravo! <laughs> la tablă. Da, bravo! la da, da, da, bravo, da, da, bravo, bravo, foarte bine! Și că te apreciază, te ține undeva acolo. Bravo, Te păstrează bravo, bine și dacă mai intri în direct, poate o să aibă și întrebări mai dificile, ca așa se întâmplă cu profesorii ăștia. Păstrează întrebările mai dificile pentru elevii mai puțini. <laughs> Don't you wanna take her? Wanna make her all your own? Oceans running down the drain, blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? You wanna break her, ooh! Don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air, ooh! It makes you wanna die. 5 minute până la ora 9, știrile Europa FM, ne întâlnim cu arena lui Cătălin Tolontan și, dublu sau nimic, premiul de astăzi valorează 1600 de euro. Luna februarie e luna îndrăgostiților de shopping.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 Uai, și ghinii acasă, ei, Acum ai acoperirii națională și dacă te portezi la Digimobil, ai să primești din partea casei un smartphone 4G, olview, P6 Energy Light. Și pe urmă, 50 GB lunar net mobil. E super! Intră pe digimobil.ro,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 Happy Flor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. flore delicată de Happy Flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!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 Atunci când iubești, vrei să dăruiești. intre în aplicația Contul meu Orange, pune Dragoviții la treabă și câștigă sute de megabytes pentru tine și persoana iubită. În plus, ai prețuri speciale la sute de produse în DragoShop. Detalii în magazine și pe orange.ro Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de se productivă. Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu toți așteptăm primăvara. Tu nu? Hai la Flanco și descopere Huawei pe 8 Lite, 16GB, Dual SIM, 2GB de RAM și cameră foto de 13 megapixel la doar 699,99 lei. Flanco!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 A fost odată Radu, care și-a distrus mașina într-un accident după ce a amețit la volan. Și a amețit la volan pentru că a condus ignorând faptul că are amețeli. Și a ignorat că are amețeli pentru că i s-a părut că nu sunt mare lucru. Așa că nu aștepta. O simplă amețeală poate avea urmări grave. Află mai multe pe vertici.ro și du-te la medic. Milan, Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Îmi lipsește ceva. Simt că o parte din mine este acolo.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 Ioana Brăstor, capitanul, vă prezintă știrile FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri Ninja, astăzi la munte și în și în Moldova vor fi mai ales ploi, iar în Crișana și Transilvania vor fi precipitații mixte ce pot duce la formarea de polei. Vântul va sufla cu putere în zona montană cu peste 70-80 de km pe oră viscolind din soare. În restul țării ploile apar mai ales spre seară. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 1 și 11 grade, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării, 8-9 grade maxima astăzi în București, spre seară vor fi Atenționări cod galben de polei și viscol în mai multe zone ale țării. Avertizările în vigoare la această oră vizează 10 județe. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Județele Cluj, Bistrița, Năsăuși și Maramureș sunt sub atenționare cod galben de viscol până la ora 14. Potrivit administrației naționale de meteorologie, la altitudini de peste 1400 de metri, vântul va avea intensificări care vor depăși la rafală 70-80 de km pe oră și izolat 100 de km pe oră, fiind și nisori viscolite ce determină reducerea vizibilității. De asemenea, până la ora 13 și județele Buzău, Prahova, Arge și Dâmbovița sunt sub cod galben de viscol. Aici rafalele de Vânt vor atinge și depăși 90 de km pe oră, la altitudini de peste 1500 de metri. Tot până la ora 13 sunt sub o atenționare asemănătoare și județele Nam și Suceava, unde la altitudini de peste 1700 de metri, rafalele de vânt vor atinge și depăși 90 de km pe oră, spulberând zăpada. Iar județul Bistrița Năsăud este și sub cod galben de polei până la ora 10. Controversata Ordonanță de Urgență 13, respinsă ieri de plenul Senatului, va intra în dezbaterea Camerei Deputaților. Senatul a fost prima cameră sesizată, for decizional, fiind camera inferioară a Parlamentului. Socialdemocrata Ecaterina Andronescu a fost singurul senator care a votat împotriva respingerii Ordonanței 13, în timp ce alți 9 parlamentari, șapte de la PMP, unul de la PSD și unul de la ALDE, s-au obținut. Deși Ordonanța 13 a fost abrogată, s-a considerat că ea trebuie respinsă de Parlament pentru a nu risca să producă efecte. Și vă reamintesc că Ordonanța de Urgență 13 este cea a cărei aprobare de către cabinetul Grindeanu a scos sute de mii de oameni în stradă sub pretextul completării codului penal și a celui de procedură penală. În document au fost introduse prevederi care dezincriminau abuzul în serviciu și ar fi scăpat mulți politicieni cercetați pentru această infracțiune. Între timp, plenul Camerei Deputaților ar putea dezbate și vota astăzi legea de aprobare a Ordonanței de Urgență numărul 14. Acest text de lege este cel care abrogă Ordonanța 13. Le a trecut săptămâna trecută de Senat, iar în Comisia Juridică a Camerei Deputaților a fost adoptată în unanimitate. În acest context, Curtea de Apel București a respins ca nefondată cererea fostului deputat Teodor Niculescu de sesizarea Curții Constituționale în cazul prevederilor Ordonanței 14, hotărârea nu este încă definitivă. Alături de alte persoane, fostul parlamentar este judecat pentru abuz în serviciu într-un dosar ANRP privind acordarea unor despăgubiri ilegale pentru un teren. Și avocatul Sucevean Dorin Andronic, judecat pentru complicitate la abuz în serviciu, a cerut Curții de Apel Suceava să sesizeze Curtea Constituțională în cazul Ordonanței. 14. Accident aviatic în Melbourne, Australia, un avion ușor s-a prăbușit într-o zonă comercială de lângă aeroport. La bordul aparatului se aflau 5 persoane, iar presa australiană relatează că nimeni nu a scăpat cu viață. Ciprian Ioana. Avionul de tip Beechcraft s-a prăbușit imediat după ora locală 9, ora 0, ora României. Aeronava a căzut pe un centru comercial aflat lângă aeroportul Essendon din Melbourne. Martorii au auzit o explozie puternică, după care au observat un de fum. Poliția australiană a evacuat imediat zona. Potrivit BBC, toate cele cinci persoane aflate la bord au murit. Nicio altă persoană nu a fost rănită. Centrul comercial era închis în momentul accidentului. Autoritățile australiene iau în calcul o defecțiune tehnică. Avionul pare să fi întâmpinat o gravă problemă la motor imediat după decolare, a declarat unul dintre anchetatori în Londra, cinci tineri au fost arestați, sunt bănuiți că intenționau să se alăture teroriștilor. Poliția spune că aceștia au vârste cuprinse între 15 și 19 ani și ar fi plănuit să plece să lupte pentru o organizație teroristă. Autoritățile londoneze nu au precizat dacă este vorba despre stat islamic. Cei cinci suspecți sunt închetați oficial pentru pregătire de acte teroriste. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile Noi Ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața, Cosmin Contra a debutat cu victorie pe banca lui Dinamo, 1-0 cu Fece Botoșani și albroșii rămân în cursa pentru playoff. Hanka Hanca a marcat în minutul 70, iar nouul antrenor a mărturisit răgușit la final că nu se aștepta la un meci atât de greu. El speră să remedieze urgent problemele din defensivă, fiindcă greșelile rămase netaxate aseară nu trebuie să se mai repete și sâmbătă în partida cu CSU Craiova pe care Contra își dorește să o joace tot pe arena națională. Cu două etape rămase până la finalul sezonului. Regulat, doar Viitorul și Steaua sunt sigure de prezența în play-off. Pentru celelalte patru locuri se luptă 5 echipe despărțite de 5 puncte. CSU Craiova are 40 de puncte, Gaz Metan Mediaș 38, CFR și 37, iar Dinamo și Astra câte 35 de puncte. Cu mențiunea că Astra mai are de jucători stanță în deplasare la CSM Politehnica Iași. În seară ieșenii au pierdut cu 1-2 în deplasare la ACS Poli Timișoara. Golurile bănățenilor au fost marcate de Henrique și Solici, iar pentru pentru a punctat Andrei Cristea din penalty. Loca mulțumim 9 și 5 minute. Arena lui Cătălin Tolontan imediat în deșeptarea. Pe aceeași Really greener Warm Wet and wild There must be something Hands up Și 9 minute, vă spunem din nou bună dimineața, deșteptarea continuă. Cătălin Tolontan cu noi, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem un mamut în studio, uh, un exact. monstru sacru studio. Să te tachinăm un pic. Un mamut radioactiv. Da. Vă rog, vă rog, tachinați -mă. Nu, nu, nu, eu aș vrea să încep asta prin a spune că săptămâna trecută tolu a venit la noi în studio, a lansat subiectul acela cu radioactivitatea naturală de la Muzeul de Geologie, după care s-a dovedit că a greșit și Tolontana a avut uh, onestitatea care lipsește de la foarte mulți colegi de breaslă de a recunoaște imediat că a comis o eroare de a-și prezenta scuze. Adică în această breaslă sunt oameni, jurnaliști, să zicem, care persistă în eroare ani de zile după ce au fost expuși. Și alea deja nu mai sunt erori. Adică să facem diferența. Nimeni nu este infailibil, în afară de Isus. Da, vă rog, bună dimineața, da. domnul Tolontar! Bună dimineața! În ciuda introducerii să știți că nu e o rubrică de bine. <gângări> nu, e, da. nu e momentul în care să ne vorbim de bine. <gâri> da. Nu, e momentul în care să admitem că într-adevăr am greșit și pentru că săptămâna trecută am spus oamenilor lucruri neadevărat, pe care l-am corectat, adevărat în câteva ore, când ne-am dat seama că e neadevărat, cred că e onest să-l corectez foarte pe scurt și în rubrică. Citind un raport oficial și citând un raport oficial, am spus că la muzeul de, că acel raport spune că la muzeul de geologie sunt radiații naturale mult mărite față de doza naturală. Am furnizat și o cifră care a rezultat dintr-un calcul al nostru care s-a bazat pe, un, pe o eroare de redactare a raportului, dar eroarea nu este a este pur și simplu greșeala noastră, pe care am recunoscut-o și am făcut corectura respectivă. Cifrele nu sunt de 200.000 de ori mai mari la radiație decât erau în mod normal, dar ele continuă să rămână mai mari. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, și oamenii e bine să știe acest lucru, este faptul că autoritatea nucleară din România, cea care se ocupă de toate radiațiile și efectele lor asupra oamenilor în România și asupra mediului, a declarat două zone de la Muzeul de Geologie drept zone controlate, supravegheate, terminologie exactă, potrivit convenției Euroatom. Ce înseamnă asta? Că acele zone vor fi împrejmuite, vor fi marcate, radiațiile vor fi indicate foarte clar, vor fi luate lăzi de plumb, pentru manevrarea rocilor care sunt radioactive, respectiv a resturilor de fosilelor de mamut care sunt radioactive, dincolo de orice bășcălie ele sunt radioactive și zonele astea trebuie marcate. Da, da, înțeleg că CNK nu a dat un comunicat <coughs> în cred ca a doua zi, în urma da. unor măsurători spunând că nu depășesc fondul de radiație naturală și că dacă zbori cu avionul ai, ești expus la o radiație de câteva sute de ori Bun. mai mare decât mamutul de acolo. E adevărat, ducându-ne ducându însă adică noi nu niciun risc. în spatele nu. este. Nu. Ducându-ne în spatele comunicatului și vorbim cu oamenii care au dat comunicatul, inclusiv cu oamenii care au măsurat, cu președintele Cenecan, care au dotatea nucleară din România, am descoperit că, de fapt, radiațiile, când mi -am, am rugat să ne dea cifrele, nu nouă, publicului, radiațiile sunt foarte mari, în anumite zone, în două zone. Adică foarte mari înseamnă de 300 ceva de ori mai mari la contactul cu o, o, o, din depozit cu rocile. Și chiar la un metru de roci, dacă stai în, în puls în depozitul de la muzeul de geologie, ai o radiație de 30 de ori mai mare decât cea normală. Și despre ce radiații vorbim? Adică ce fel de unde? Nu știu. Alfa, gamma? Nu, nu știu asta. Okay. Dar sunt generate de, de, de, un, de o rocă cu minereu de uraniu. Pe care ei nu știu, explică, în fine, nu intrăm în detalii, că, repet, am pornit până la urmă de la a spune oamenilor cum stau lucrurile. E Ideea important, pentru că radiațiile pe alfa de exemplu, pot fi oprite de o foaie de hârtie, în timp ce Nu e cazul, aici nu pot fi oprite da. de o foaie de hârtie, okay. dovadă că ei au aplicat niște uh, protocoale europene care ne obligă să facem niște lucruri, obligă muzeul, practic. Și muzeul a spus, da, vom face aceste lucruri, inclusiv vor monitorează în sfârșit starea de sănătate a, a angajaților lor. E foarte important că s-au întâmplat aceste lucruri și e foarte important că am greșit. Pentru că foarte multă lume ne-a întrebat voi, nu vă e rușine de ceea ce ați făcut? Răspunsul așa rațional ar fi fost și a fost nu, nu ne e rușine, dar de fapt sunt o -ne, ne am dat seama că simțeam un sentiment de rușine. Și analizând un pic ce s-a întâmplat cu, cu toată această eroare ne-am dat seama că putem să depunem mărturie pentru, că, pentru felul în care am gestionat într-un fel sau altul situația. În sensul în care toți am fost educați să trăim într-o țară în care, sau am fost educați și trăim într-o țară, de fapt, care, în care eroarea este stigmatizată. În care greșeala îți face rău până la sfârșitul vieții tale. În care nimic nu se iartă. Practic nu luăm prizonier când e vorba de erori în România. Așa am fost crescuți. Și am simțit că ni se activează niște mecanisme din astea ale rușinii în noi și am zis ok, hai să spunem oamenilor acest lucru. Poate învățăm măcar să nu ne mai creștem copiii în acest sentiment. Pentru că e o mare diferență între a te simți uh, culpabil, responsabil, vinovat, putem spune și asta, și a te simți rușinat. În momentul în care te simți responsabil, știi că ai făcut ceva rău. În momentul în care te simți rușinat, crezi că ești rău tu. E o diferență, practic, între faptă și persoana ta. Uh -huh. uh, de aceea, pe, pe principiul ăsta, în primul caz, cel în care te simți responsabil, corectezi rectifici, îți asumi vina, își ceri scuze. Ceea ce s-a și întâmplat în cazul acesta, în situația noastră concretă a jurnaliștilor. În schimb, rușinea nu stimulează partea din noi care te învață să fii mai bun. Uh -huh. Rușinea te face să te izolezi, să negi, să te ceri cu ceilalți, să nu admiți ceea ce s-a întâmplat și până la urmă are un efect profund toxic asupra, asupra noastră. De asta spun că până la urmă eroarea într-un fel pentru noi a avut un, un, un efect pozitiv. Că ne-am adus aminte că e bine să nu-i stigmatizăm pe cei din jurul nostru, poate că chiar și noi facem asta uneori ca jurnaliști și e bine să-i învățăm pe copii măcar că e clar că noi resimțim rușinea în orice situație în care greșim. Eu ca un, ca un reflex din asta pavlovian, așa am fost educați pur și simplu încă de mici, să nu greșim să ni se pare că trebuie să fim perfecți. Măcar pe copii să învățăm care e diferența. Uh -huh. Așa uh -huh. am găsit noi, am simțit în noi diferența. Și acum să, să mergem foarte scult la subiectul zilei. Nu ca să îmi țeles pledoaria ta, dar vreau să aud din gura ta. Este vreun risc pentru cei care trec prin fața muzeului de geologie pe trotuar? Nu. Ok. Ceea ce am spus în prima dimineață inclusivă aici, și am și scris. Da. Ok. Nu. Deci pe vizitatori am spus clar că, nu, vizitatori pentru trecători sau manifestanți sau oamenii care sunt lângă curtea respectivă, în afara curții, pe celălalt trotuar, am spus încă de la început că nu îi vizează radiațiile. Nu există niciun fel de risc. Ok. Însă, scuze, da. pentru angajați nu este un risc potrivit standardelor europene dacă se aplică măsurile respective. Ca să fie clar. Adică, mm -hmm. comunicatul autorității nucleare spune nu este un risc, dar faceți lucrurile astea. Mm -hmm. Tocmai ca să nu există un risc. Okay. CSM. CSM. Sentimentul pe care îl avem, apropo de rușine, este că oamenii care au răspuns la am ascultat și eu. Uh, dezbaterea din dezbatere această dimineață în care am, am vorbit exact. despre finan... Să reamintim că suntem exact. în altă oră. Este o dezbatere care a fost provocată de transferul Cristinei Neagru, Neagru. Cel mai valoros, cea mai valorosă jucătoare de handbal din lume, la CSM București, un club finanțat de primărie cu 10 milioane de euro anual, care are mai multe secții sportive, nu doar handbal. Cristina Neagru a urma să primească un salariu de 300.000 de euro pe an, mai mare decât al oricărui fotbalist de Liga 1. Și dezbaterea a fost, ce ziceți, de finanțarea cluburilor sportive, de către municipalități în exact. țara asta. Și oamenii în majoritate au zis, domnule e o chestie foarte bună. Pe Perfect. Asta, am încheiat paranteză. Când bucureștenii din cazul ta concret, sunt de acord și e foarte bine dacă sunt de acord, să nu fie bazându-se pe rușine. Adică să nu aibă sentimentul că ei datorează uh, și că fac asta pentru că, să spunem, Cristina Neagu sau altcineva uh, uh, nu a fost răsplătită conform muncii sale până în momentul ăsta. Adică, și că trebuie să ne simțim permanent rușinați, că nu ajutăm sportul, nu ajutăm cluburile, nu ajutăm mari performei. Că există sentimentul ăsta și nu cred că poate fi negat. Există sentimentul ăsta în, la oameni. Și pe scurt câteva argumente pentru care, ok, să fim de acord cu această finanțare, să fim de acord ca un sportiv să ia 300.000 de euro din bugetul primăriei, din bugetul contribuabilului, practic, banii aduși acolo din taxele și impozitele locale, dar să nu facem asta... Culpabilizându-ne. Pentru că, 1. Cristina Neagu și celelalte colegi în echipa de handball, dacă ar fi făcut performanță la Jocurile Olimpice, ca orice român care ar fi făcut performanță acolo, ar fi fost răsplătit la cele mai înalte niveluri din UE. Deci, România dă, ca să fie clar, pentru Jocurile Olimpice cele mai mari premii din UE performerilor săi. 2. Nu se știe. Apropo de culpabilizare, tot timpul trăim cu sentimentul că nu facem nimic pentru sport sau nu facem suficient. Nu, haideți să vedem ce facem. Ce nu facem, știm. 2. Conform legii sportului, s-a spus inclusiv în dimineața asta aici, conform legii sportului rectificată pe vremea lui Gabi Sabo, salariile pentru sportivii care au reprezentativitate uh, internațională sau echipele care au reprezentativitate internațională nu sunt impozitate. Atenție! Nu sunt impozitate. Aici vorbim despre orice sport. Ce inclusiv. înseamnă reprezentativitate Ok, în Legian, foarte bună întrebare. legea nu definește asta. Cu alte cuvinte, și dacă te califici în turul 2 la volei, la a treia competiție continentală da. din, de la volei, Exact. Da. Nu vei plăti impozite. Nu ai salariu impozitat? Nu, nu. Adică stai puțin, nu plătești taxe, nu plătești Nu plătești nimic. Șomajale, nu? Nu nu plătești nimic. E o facilitate pe care Parlamentul a acordat-o acum de curând, repet, acum un an de zile, un an și ceva, sportivilor și pe care nu Parlamentul, ci cetățenii Români au acordat-o. Deci să nu, să nu ne cul, să simțim culpabili nici în legătură cu asta. Trei. Foarte... Iartă-mă, eu dacă dacă am acordat o facilitate temporară, adică, de exemplu, dacă potaiai Turda, dacă am vorbit azi de ea, a ajuns în sperturile unei cupe europene de hamba masculin anul ăsta. Da. Da, cât timp nu, nu plătesc impozit pe durata pe ăsta, de parcursul 1 an. an. Pe un an. Ah, okay. Exact. exact. exact. Da. Bun, atenție, că, și dacă te califici în cupele europene, poți să spui că ai reprezentativitate. Da. Și la anumite sporturi, calificarea este automat generată, este da. implicită, da? da? Ok, bun. Uh, e, un, e un sprijin major adus sporturilor românești și oamenii trebuie că să că te cunoască. Adus de către cetățeni, încă o dată, da? Ca să nu ne să ne vinovați. Și trei, ultimul lucru, E foarte bine că a venit Cristina Neagu în România la echipă. Problema e că e posibil ca ea să joace în continuare, în subsolul de la San Mol, uh -huh. pentru că nu avem sală în București. Da, iată, corect. Și nu din vina cetățenilor Bucureștiului, care au plătit 200 de milioane pe stadionul da, pe care le-a fost pus inițial, că va costa 100 de milioane da, de euro. Foarte da, foarte bună. Ok, deci nici aici nu trebuie să ne simțim culpabili față de ceea ce se întâmplă în continuare. Când de se spune, chiar furios, adică, le aducem nu? pe aceste fete și nu au unde să joace, nu e vina noastră exact. a cetățenilor. Da. Din potrivă, da. noi suntem victime în afacerea asta. Dincolo de asta, de orice, toate aceste subiecte, inclusiv cele de azi, cele deainte de discutate de voi, au fost ascultate de oamenii care stau în cel mai rău și sufocant trafic al Bucureștiului din istoria acestui oraș. În momentul ăsta, se circulă mai prost în București decât s-a circulat vreodată. vreodată, la un an aproape... Se rezolvă în șase luni. Poftim? În șase luni se rezolvă. Era o promisiune la. Un... Da, la aproape un an după ce uh, Gabi Firea a devenit uh, primarul București. Vă e, mă mă mai e până în iunie. Dar până da, se circulă din ce în ce mai rău și mi-e teamă că va fi mult mai rău înainte să înceapă să fie cât de cât bine dacă va fi vreodată. Pentru că se mult mai ușor mașină, nu? S-a scos taxa aia de poluare... Pentru că nu există o strategie de transport. Adică nu e... Singurul lucru care ar putea să rezolve problema ar fi o strategie coerentă de transport public, de transport în comun. Asta nu se face doar băgând mai multe autobuze în trafic, ci reorganizând traficul, transportul în comun, reorganizând liniile, construind linii de metro care să nu mai fie toate radiale. Să aducă oameni din periferii în centru. Iar mai și ceva. Exact, iar măsura competenței unei administrații locale, unui primar, nu se dă atunci când anunți ca secretarii de partid de pe vremuri. Știm, da? Secretarii de partid pe vremuri anunțau fotbaliștii. Lau pe Dobrin, le dau pe Dobrin. da, îl pe Dobrin, <laughs> da? Exact. Foarte, adică, dar acum 40 de ani se întâmplă lucrul ăsta. adică. La Rapid nu luau pe nimeni. Exact. Ne-am mai schimbat de faptul că veni la a fost anunțată de Gabi Fira. La exact, exact, exact, exact. Bine, mulțumim, Catalin. Mulțumim. Te așteptăm eu, săptămâna mulțumim. viitoare, 9 și 23 de minute. Jucăm și dublu sau nimic, avem 1.600 de euro în această dimineață. Înscrierile încep acum prin SMS cu tarif normal la 1.769. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 1.769. Mult succes! Bye.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 Telecom, experiențe împreună. Cu toții așteptăm primăvara. Tu nu? Hai la Flanco și descoperă reduceri de până la 1000 de lei la electrocasnicele Hotpoint. Frigiderul Hotpoint No Frost cu funcție specială pentru păstrarea optimă a alimentelor este acum 1999 de lei. Flanco.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 la ING, vii și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Pe repede înainte, da! Detalii pe ING.ro Nou la Metro, produse noi în sortiment. Între 20 și 25 februarie ai televizor Samsung Smart LED Full HD diagonală 101 cm la doar 1499 de lei și becuri diverse sortimente la doar 5 lei și 99 de bani bucata. Metro, partenerul afacerii tale. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc,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 Don't put your blame on me. Dublu sau nimic, încă vreo două minute de înscrieri, SMS cu tarif normal la 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Luați-ne banii, 1600 de euro. Veste bună pentru națiune. Se apropie de sfârșit telenovela Peșterii cu Lilieci, care a întârziat cu aproape doi ani construcția unui sector din autostrada Lugoj-Deva. În sfârșit, domnul. Da. În e o relatare adevărudă. Știrea... Au știți pe Liliet, că am vorbit ce? de mai multe ori. Era o problemă cu un urs care avea nevoie de tunel pe sub autostrada și de Lilieci. Adică era Peștera cu Lilieci și s-a făcut investigația acolo. Mă rog, știți că au fost s-a semnalat peștera respectivă, um, un ONG ecologist a reclamat atunci că vibrațiile produse de utilajele care lucrează în zona loculității muș deranjau liliecii dintr-o peșteră drept pentru care au fost oprite lucrările pe un sector de 12 km până când s-a lămurit. De la vibrații se desprindeau cădeau un cap. Adică <laughs> da. uh, problema e așa. Bun, tot respectul pentru lilieci. Normal. Dar am, vrea, am fi vrut să știm mai multe despre ei. Cât de importantă era colonia de lilieci din peștera de, pe, de la marginea traseului autostrăzii? Bă, în general, și stau cu sutele cu da, adică pe o peșteră de genul ăsta. Erau lilieci pe cale de dispariție, erau o specie protejată. Era, care era situația cu liliecii de nu s-a mai putut face o autostradă? Tot segmentul ăsta, Lugos de are 100 de kilometri. Știți? Și uh -huh. țărișoara are totuși nevoie de autostradă. Bun. Chestia că reclamanții, adică ong respectiv, nu au venit cu nicio dovadă în sensul cu lilieci. Adică au venit și au spus, uitați, e o problemă, e o peșteră cu lilieci. În evidențele Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, De habitatul... Hunedoara, în județul Hunedoara. Așa. Habitatul liliecilor nu există. Deci mister. După care directorul agenției pentru protecția mediului Cunedoara a început să lămânească situația. Peștera de la Șoimuș a zis doamna Georgeta Barabas este antropică adică? Adică făcută de om peștera este de fapt o gaură în Da, Asta e o... era o fisură acolo și bun deci nu e chiar mm. o peștere, e mai degrabă cum să zic, un văgăună. A... Da, un șanț. <laughs> Da, Și a fost făcută în secolul trecut de către localnici pentru a-și adăposti și anume alimentele. Deci era o cămară. De și încă nu, încărnați? Da. Liliecii de care se face vorbire nu sunt în inventarul județului privind speciile protejate și e discutabil dacă există sau nu. Adică pot fi și întrecere pe acolo. Ne matriculați. Da. Totuși s-a organizat o monitorizare a peșterii care se dovedește a fi, așa, de fapt, așa. o pivniță. Hai mă, ții, mă fierbe aici, acesta... Trei lilieci. <laughs> Trei lilieci s-a la o grotă, conform Trei specialiști. Trei lilieci s-a <laughs> pe o da. pânză de pânză. Deci lucrările la autostradă, încă o dată, tot respectul <laughs> pentru mediu, iubim animalele, mie îmi plac liliecii. Trei lilieci au oprit lucrările la autostradă de 100 de kilometri pe un sector de 12 kilometri. Poate că, poate că data viitoare... Învățăm cum să facem ceva din asta, ceva din asta. 9 și 35 de minute, pregătiți-vă pentru că jucăm dublu sau nimic imediat în deșteptarea.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 Sar ar strânge vreo 11 tone și jumătate Cât 8 mașini Opel Astra sedan diesel Din păcate, topurile de hârtie Nu te duc prea departe Dar cu 12.215 euro Fără TVA, iei un Opel Astra sedan diesel Unul singur, dar bun Nu doar performant, ci și accesibil Cel mai accesibil diesel din segment Detalii pe opel.ro Și în orice showroom Opel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 Europa e mai bună muzică. și 44 de minute. Avem de dat 1600 de euro în această dimineață la W sau nimic. Ca să citez din Luca, azdăm banii. Am citat doar din Luca azdăm banii. Pur și da, simplu. Hai să vedem astfel. dacă așa e. Gabriela e din Deva. Bună dimineața, Bună Gabriela. Dimineața. Bună, ce faci Gabi? Aștept să vreau banii. Asta este asta atitudinea. Bravo, foarte bine. Ai ajuns la serviciu deja? Nu, sunt în drum, dar am parcat undeva pe dreapta Pentru că m-ați mai prins o dată tot așa la volan Și atunci mi-am precipitat toate da, Ce așa, da. Și ce? Ai pierdut atunci banii? Da! Unde? Oh, da. Ce întrebări ai avut și ce bani ai pierdut? Am avut pe întrebări, am mers până la 800 Și la 800 am pierdut A fost 100, 200, 400 Sau 200, 400 și 800 Și la treia întrebare am pierdut că n-am știut Verona La ce întrebare era? Ceva cu Romeo și Julieta? Că nu, nu, Verona, era orașul lui Genova. Genova. Genova, Genova, Genova. Și tu n-ați învățat. Am învățat, Verona, că Verona am zis. Am înțeles. Aia era pe vremea când aveam întrebări grele la dublu sau nimic, că sunt simple, să știi. Adică... Chiar să nu-ți faci probleme, da? Uhum. Întrebările de azi sunt mai simple. Știu că știi regulamentul, dar am să-l repet totuși foarte pe scurt. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Te poți opri în timpul jocului sau poți merge mai departe. Dacă te oprești, rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Dacă mergi mai departe, dublezi, da, uite, risci să pierzi cum ai făcut-o deja. Așa că îți recomand să mergi mai departe de fiecare dată. Bine, Gabi? Da. Ești pregătită? Da. Bine. Mult succes. Mulțumesc. 200 de euro Plecăm de la 200 de euro 400, 800 1600 Gabi, concentrează-te, da? Da Care este cifra miliardelor populației totale a planetei? 3 7, 7 Reținem șapte pentru că te-ai corectat și întotdeauna la dublu sau nimic am luat în considerare ultima variantă, însă de la 3 la 7, 3 miliarde nu numai București acum, pe șosele. S-a gândit numai la chinez prima oară. Așa e, așa singură, nu? Ce anume? E singură? Sunt cu sunt în telefon. Adică sunt din nou o conexiune, a venit de la soț corectura sau... Da, da. da. Deci soțul a corectat. E 7. șapte. Da. Treabă. Cei șapte pitici îți aduc 200 de euro. Bravo! Treabă. Câte miliarde sunt Luca? 7, ce? 7,45. 7, Dumnezeu Ceva. Cum îl da. cheamă pe soțul tău? Calin, Calin, bine, bine te Călin. salutăm. Dă-mi la telefon. Bravo, <laughs> nu poate că nu e. Bravo, domnul Gabriela, Călin. ai 200 de euro, ce faci? mai departe. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Ce există zis în întrebarea asta? Notăm că mergem mai departe. Că dacă trecem de asta, ne ia toți banii. Așa da, da, zis, da, da, da, Dacă treci de asta, te duci cu șut, cum se spune cu la șut, noi. Șut zice Luca, în tenis. Bine, Gabriela. 400 de euro, sigur? -te, digă, da. -te, 400 de euro. Ce element chimic are simbolul P de la Petre în tabelul periodic al elementelor? P de la Petre! Da de la petre. Uh, da, de la petre, simbol chimic. Potasiu apa, P de la ce uh, uh, uh, i? Ah. Ha ha ha Zici că sunt ha de ha Mamă, ha ha ha ha ha ha Bine soțul, okay. fosfor, fosfor, fosfor, dar s-a prăbușit de mult, că au trecut cele 8 secunde. Uh. ai mă, Gabriela, fosfor era. Călin, bravo, ești foarte bun. Ești foarte bun. Ești foarte bun. Hai mă, Gabriela, să intre a doua oară la Dulu sau nimic, să nu iei banii. Dar la trecutele le-am știut eu întrebările a toate trei și la patra n-am mai știut. Acum a fost invers. Aproape că aș vrea să-și citesc următoarele două întrebări, ca să-ți dai seama cât de simplu era de acum. Ai că mie mi se pare că de acum încolo era dar simplu. Da și asta era simplu. Era, era, da. Emoțiile sunt foarte mari, să știți. Da, da săracă. N-am trăit chestia asta. contează, mă încercăm, am, dacă... fost, am fost în direct de fiecare dată la dublu sau nimic, dar de partea asta... Nu de partea cealaltă telefonului. Gabriela, îți mulțumim tare mult! Și eu mulțumesc! Dar mai încercat, da, uite, uite, nu uite, să se poate așa. și de două ori. Mamă, da, ce tare a fost! Fost, fost, fost, fost, Da, mă, dar mie îmi pare rău, îmi pare rău de tot, rău de tot când am dat banii. Da. Ei, e de mâine și mâine o zi. Da? Păi da. Încercăm și mâine atunci. Bine, uh, muzica! Every we touch la Europa FM 9 și 49 de minute. Bună dimineața! Și 53 de minute Mai avem timp ai, doar ai, de sunetele lui Petreanu ai, Da, un pic de sunetele lui Petreanu N-avem timp, știți piesa celor de la The Chainsmokers, Smokers a Healthy, Closer Îl avem pe Trump care cântă issue, okay. ok, deci știți asta piesa originalul. asta Cineva a mixat, a luat câte un cuvânt Din discursurile președintelui american Donald Trump Și a refăcut această piesă Și efectul este bizar Așa cum e și președintele Americii <laughs> I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. I'm okay. Fabulous. <laughs> hey! Tell your friends it was nice to meet them. But I hope I never see them again. <laughs> I know it breaks your heart. Move to the city in a broke down car and... Four years. no So gross. now you're looking pretty in a hotel bar and die. I I die. I, I, can't stop. No time. I die. I, I, I, can't stop. So baby pull me closer in the back seat of your rover that I know you can't afford. That tattoo on your Eu nu știu când o fizis Tatu Când o fizis tramtatui. Să-i cântă albastru. Din ce am văzut yeah. sunt discursuri, uh, discursuri da. Încă de pe vremea când eram mai tânăr. sunt ce older. muncă. Da. Foarte bună. Eu propun să dăm și azi. piesa adevărată, dacă vrei. Păi nu mai avem timp. A. nu mai avem timp că vine Ciprian Dinu E pe noi cum ar veni. Europa Express, după ora 10, abia aștept să aud și ediția de astăzi cu chip la butoane. Noi ne auzim mâine dimineață, avem chip, chip. o mulțime de lucruri pe care fi vrut să vi le spunem și astăzi, dar n-am apucat să spunem chiar tot, așa că ne păstrăm și pentru mâine. Numai bine! Ciao bune! Eu, de exemplu, vis -vis de copiii mei am comis abuzuri. Nu primim educație încă din primii din prima copilărie într- ceea ce înseamnă exprimare emoțională, gestionare emoțiilor. România în direct, cu voi siguran. de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe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 Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă o -mi 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mai ia și capul. Ia, pune una. Am febră? Da, arzi un pic. Dar tocmai azi, când aveai testul ăla la fizică... Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Si acum mă simt așa, fără vlagă. Ce să fac? Încearcă parasinus!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 dacă te portezi la Digimobil, primești din partea casei un smartphone 4G Lenovo Vibe C. Eu primi, auzi bă, primi și eu telefon, primi și 50 de gigabytes lunar net mobil. Hai, hai, intră pe digimobil.ro! Îmi lipsește ceva. Simt că o parte din mine este acolo. De-abia aștept să ajung la ei. Iubesc să călătoresc, să zbor...